E muitos espantam da nossa brancura entretanto E muito pasmavam de olhar nos claros assim Palpavam as mãos e os braços e outras partes portanto Esferavam de cusco a minha pele para ver se era enfim Vamos marcar da um branco. Somos sincero branco meu corpo branco coração diante. Este sim e muitos a paz toda e admiração. E éramos francos eu sobre no mar pelas rochas. E pelos gente e As suas vergonhas cobertas de estupas e Eram grandes e gordos e passos e enxutos os pretos Pelas ventos e dados confundem traceiros e bocas Tapam aqueles e estes, dobram calafetos E os mais pardos lavam quase nus vão da virus todas de até à cintura, mulheres crepitantes Maneiam na dança o seu corpo dançante E eram os brancos da sombra Nascidos do mar e pelas mãos Criados pelos ventos do céu e pelo fundo das águas E escondem as suas vergonhas cobertas as estupas E eram grandes e gordos e baços e os, chutos, os pretos Pelas ventos e danos confundem traseiros e bocas Tapam aquelas e estas dobram calafetos E os pais partos lavam vão quase nos vão é o Gavirus E todas de até à cintura há mulheres crepitantes Tanto julhas maneiam na dança o seu corpo dançante os brancos de assombro nascidos no mar pelas mãos Guiados pelos ventos do céu e pelo vulto das águas E eram os brancos de assombro nascidos no mar pelas mãos Guiados pelos ventos do céu e pelo vulto das águas